بسم الله الرحمن الرحیم منغا پته یې سيرو مصطلح الحديث کې سلورم بابويلي سلورم باب, باب کې دو فصلو یو فصل کی لطائف الاسناد یعنی سند بازی امتیازی ازی خبری وی دویم فصل کی معرفت الرواتو دراویا نو معرفت او پجن گلنی حوالی سرا مختلف عنوانات دای دا ذکر کول لطائف الاسنات کی منگا او عنواناتو ویلی معرفت و رواد کی یوش عنوانات دی د دا اتوش عنوانات دی او مختلف انواع دی د علوم الحدیث معرفت و رواد کی منگ مختلف دا رواد و اقسام اغمانگو ویلی نن پای کی اخیرا سبق دے د تیسیر و مصطلح الحديث معرفۃ الروات کی دا یوشتم عنوان دے معرفۃ اوتان الروات و بلدانہم د دین مخ کی منق کتاب کی دری ابواب اغه ویلي دي باب اول کی د خبر مختلفو حیثیتونو سره تقسیم اغه منګه او چې خبر کلا د راویانو د تعداد په اعتبار سره تقسیمېږي نو کله د صحت او د ضعف په اعتبار باندې تقسیمېږي دارنګ کله دا عمل د کول او د نکول په اعتبار بانی دا تقسیميږي دویم باب کی منګه د جرح او د تعدیل حوالې سره او د جرح او د تعدیل چکم مراتبو دایچکم استلاحاتو هغه منګه اوېلې د کتابونو حوالې سره منګه ذکر ک دریم باب کی منگا در روایت کول او داغي آداب دا منگا ذکر کله چہ تحمل در روایت بسنگه کی او داغي آداب بسنگه کی دارنگه کتابت ده دا حدیث زبد ده حدیث ده کم کمچه استاد دے داغه آداب سی دارنگی د شاګرد او د تلميذ دغه آداب سه دي طالب الحديث دا سلورم باب دی او پدی کې د سند متعلق خبري هغه کیږي د پدی کې دو فصل دي یو لطائف الاسناد او دوی معرفه الروات او پدی کې اتی وی ته دا غینه منګه شل عناوانات غویلی دی او دا اخیری عنوان دی یوشتم پمارفۃ الرواۃ کی منګه تئسیرو مصطلح الحديث د دکتور محمود توحان چې کم د د حدیث او د علومه د استاز دی و کلیه الشریعه کی اوپد ود دراسات الاسلامیه دا پکویت کی کمچیداری د د هایر سټډیز او د دا ګیپارټمنټ د غی مشر هغه پاتې شوی دی او پای کی استاد پاتې شوی دی د کتاب منګه عبارت دا خود آغاز نه نو تا تقریبا د کتاب عبارت منګا د د معلول نا دارا شروع کډیو د غی بنیادی وجه دا وا چې پدی فن کی منګ دا آغاز نا د عربی چې کومه ګرانوالی او هغه منګا ذکر نک زکه کومګه په عربی کې دا عبارتم ویلې بلد دی علم سره مطالق عنوانات و منگویلی نو بیا با دورو کاواتو نراتلل بدی وجن دسر نمنگا آغا آسان نهج آغا اختیار کو خوا او دا پا دیکی او هم طریقهم دا چه ابتدائی طلباو تا په آغاز کې صرف چه کم اگا عنوانات تی بندو تا ذکر کی او بیا روستو د کتاب کاغ عربی عبارت ترازی نذبیہ امید دي چې ان شاء الله ډره مشکلات نه دي د ریوجي خپل د نیت ته چې ان شاء تعالی د کتاب مونګه اکثرا چې کوم عربي عبارت او هغه مونګه او نو چې کوم د سر نه د دې عربي عبارت پاتې دي نو هغه پافتکی داسي یو لیکچر نیم لکه دا به منګه ذکر کو د دې د پارا چې زدا کتاب مکمل طور سره د دې اغه عبارت او متن اغه او او داغي وضاحت اغه وکړي شي سره د دین چې تاسو الحمدلله په اغه استلاحات باندې پوی او بازي استلاحات بیا هم په درمیان کې اغه داغي تفصیل او داغي وضاحت اغه پاتې دي ننون نن من مغارفه معرفه الروات کی چکم یہ وشتم عنوان دے معرفه اوتان الروات و بلدانہم دراویا نو داغی د دا وطن معرفت او دراویا نو داغی د دا بلد او داغی د دا خار معرفت خپل د وطن او د دا بلد داغی وضاحت کئ نو المراد به دا بحثی تدي बहस ما مراد صد الاوطان جمع وطن ق اوطان جمد وطن دا وهو الاقليم او الناحيه اقليم علاقي توي ملك توي ناحيه يو وهو الاقليم او الناحيه دا آغا علاقی او آغا ملک او آغا زی طویلے کی گی اللتی قد ملک طویلے کی گی, کی گی انسانو او یقیمو فیها یو لدل انسانو چې انسان پائی کې پیدا کی او یقیمو فیها یا پائی کې اقامت اختیاری پیدا شوے بلزے کی خو جون پا آغا علاقہ کی تیر کی بلدان جمع بلدن دا جمع د بلد دا قران کې بدینوبه ني صورتوم دي کله دارنګي او علاقا يو خار وهي المدينه اول قريه التي دا غ خارت ویل کیږي کلی تويله کیږي کی التي يولذ او يقيم فيها نو مطلب دا د بلد دا د وطن يوه هيسه دا زکا وطن دا پا گنو بلادو بانی او پا گنو قرابانی مشتملوی پا گنو کلو باندی مشتملوی یولدو الانسانو چی انسان پایی که پیدا کیگی او یقیمو فیها یا پا غکلی که اقامت اختیاری او پا غکلی که اوسیگی والمرادو به هاد البحث او دا دی بحث نمراد یعنی پا علوم الحدیث کی منگ دا بحث فائده صدا ده ده بحث نموراد و مقصد هو معرفت و اقالیم رواتی در راویان و داغی ده وطنون و داغی ده علاقو جنگلو چه در راوی د کمی علاقی سره تعلق ساتی و مدنهم مدن جمع ده مدینه ده مدینه اغا کل اغا خار و مدنهم او داغی ده دا کلو او داغی ده خارونو داغی معرفت دراویانو دا خالتی آنگه کلی او آنگه بستیانی ولیدو فیها چه دراویان پایی که پیداشوی او اقامو فیها یادوی پایی که اقامت کڑی جون دی بکی تیر کڑی نو داخو دادی اغا لغوی وضاحت شا و داغی تعریف شا دادی بحث نو دادی علم نا فائده سدا من فوائی دیهی د د بعضې ف نه تمیز بين اسمې متفق په اخیرنو استاصطلااتو کې تاسو بااکثره قتللی چې تقریبا په زیاتره انواو کېوالوه ال... کې تقریبا د د فده و یو, یو چی زان لزان لزکر نو چې ځان لظان لکر کېږي نو تقریبا په اکثریتو کې هم دا فده ک کوي چه تا دا راویان معرفت اکڑه شي او, او تا پایی که گڑ ورد نشی چرتا یو راوی تبل بل اونگنی او ته تمیز اکڑه شي. نو دا دی وجنه هر نوعه اغی زان لزان لزی کر کرده دا و من فوائدهی التمیز بین الاسمین المتفقینی فی اللفزی تا دی دا فوائد و نداده چه تمیز اکڑه شي. جو دا والے شي دا غو دوو نمونو دا غو راویانو د نمونو ترمینزا چې هغه متفق فی اللفظ دی مثلا یو راویم احمد دی بل راویم احمد دی رجتا تکلا دا غی دا علاکو پتی چې دا راوی د فلان کې علاقي سره کله به دا غی د پلان نمونو ميو شان دي د نيكون نمونه به ميو شاني قجتا تکلا دا غی د قرئی هغ د بلد دغې د وطن پ چې دا راوي دا مثلا بوری دی دا راوي دا حجای دی دا راوي دا یمننی دی دا فلانکې دی دا بغدادی دی بهشکه تا ته دغې د علاقو خو نو ته د غ تر میین د تمیز پاسانتیا سره کولی شي ومن فوادي تمیز بين اسم د المفق نفللفځ د د فوا دو د دوه نومونو د دو و راویان او ترمنځ تمیز دی چې هغه دواړه رایان هغه په لفظ کې متفیق د یو اذا اضاکانه من بلد مختلف کله چې د دواړه راویان دا د دو مختلف اوعلاقو سره تعلق سادي نو په بلده او په وط او په قري د په نسبت سره ته د راویان او ترمنزه جواللی او تمیز پااستیا سره کول شي. وهو مما يحتاج اليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم خا اودا اغ علم دي چې محتاج دي د هديس حافظان د هديس چې کوم حافظان دي اغدي علم ته محتاج دي په تصرفاتهم ومصنفاتهم واغ خپلوا تصرفاتو کې تصرفاتو نه ینېس دا و دا داغي وضاحت دا دی چې حفاظ د حدیث اږيتا په خپلو تصانیف کې هغه محتاج دي یعنی په خپلو کتابونو کې او په خپلو لیکلو کې اږيتا محتاج دي ائلا اي شي ان تسبو کل من العربي والعجمي خکم یوسیستا نسبت با کولشی دا هر یو دا عرب اونا و دا عجم اونا یعنی مطلب دا دی اوس سو دیر دا سی دی دیر راویان چه عرب دی دیر راویان آغا عجم دی نو کم یوسیست دا عرب او دا عجم او دا نسبت کی گی نو دل تا دا عرب او دا عجم او دا فرق ذکر کئی چ عرب پای پا باندې اصل کې قبایلی کم چې د قبایل او طرف ته نسبت او په عربو دا غالبو تدی وجنا عربو با خپل قبילו طرف ته نسبت کو عجم ای ک د پخوان خپل علاکو طرف ته نسبت دا عام نو دا دی نو تدی وجنا اغه د پخوان اخپلو او علاکو ته اغه نسبت کئ ایلائی شیئن ینتصبو کل من العرب والعجمی یا ینتصبون ٹک دی کم یو سیستا نزبت کیگی ده هر یو ده عربونا او ده عجمونا یعنی ده عربو نزبت کم سیست طرف ته کیگی قبیلی تا کیگی کنو وطن او علاقی ته کیگی دارنگی ده دا عجم و نزبت کم سیست تا کیگی لقد کانت العربو قدیمن او عرب پخوانی عرب کم کمچه پخوانی عربو تن تصبو الى قبائلها داغی نزبت با اخپل و قبیلو طرف تکی دا چه دا فلانکی دی دا فلانکی دا, دا فلانکی قبیلی سر تعلق ساتی دا خزرجی دی دا اوسی دی لقد کانت العربو قدیمن تن تصبو الى قبائلها پخوانی عرب دی خپل و قبائلو تا منصوب که دل لئن غالبیتهم زکا داوی چکم اکثریت او دایی چکم غالب خلقو کانو بدون روححلن زکا آغی چیونو آغا داغو بدون روححلن خانا بدوشو بدون روححلن رحلا سفر تاویل کیگی و بدون باند چیان روححلن سفر که اون آسان مانا خانا بدوش خانا بدوش آغا سڑه چه اغا پا یوزه باندی اغا نی ساری کی بلکه پا اوڑی کی یوزه کی پا جمی کی بلزه نو داغی اغا علاقا داغی اغاوتن اغا با معلوم نو لئن غالبیتهم کانو بدون روححلن زک داغی اکثریت دا خانا بدوشو سفری بے کولی وَكَانَ اِرْتِبَاطُهُم بِالْقَبِيلَةِ اَوْثَقُ مِن اِرْتِبَاطِهِم بِالْأَرْضِ او ده دغا عربو پخوانو عربو ددي دی تلون ارتباط داغی ربت داغی تلون ده دا قبیلی سرا اوثقو دا دیر کلکو و دیر مضبوطو من ارتباطهم بِالأرضی دزمك سر د تعلقنا یعنی اغید د علاقی سره دوم کلک تړلی نو سمرا کلک تړون چې دا غی د قبایلو سره د بخوانو عربو فلما جاء الاسلام هر کلچه اسلام راغه وغلب عليهم سکن البلدان والقرى او باغبانی د د خاریو او دارنګ د دا کلو تو اسیدو غلبر علا نو ان تسبو الى بلدانهم و قراهم نو بیا داغی نسبت یا ان تسبو داغی نسبت شو الى بلدانهم اغا خپلو خارونو تا و قراهم خپلو کلو ته یعنی کله چې بیا اغی په یو علاقه کې پاخو سیدل اغی شو رو کرل نو بیا اغی آغا علاقه طرف تاغ منصوب شو چې اره فلان که مدنی دے فلانکه مکی دے فلانکه حجازی دے فلانکه عراقی دے فلانکه مصری دے فلانکه یمنی دے بغدادی دے دا دے اسلام درا تک نباد اما العجمو هرچ عجم دی فا انهم ینتسبون الى مدنهم وقراهم من القدیم ددی نسبت کیگی کلو او خارونو طرف ته د پخوانه یعنی په عجمو که دا پخوانا علاقی طرف د نسبت د کم د فلان فلانکی زی او پا عربو که دا شنو زکا دا ای وجه آخانا بدوش خلکو قا ازدازی کرکی کئی فیون من انتقلا عن بلدیهی دا آغا راوی نسبت با سنگ کی گی منگ بے لکلو که سنگ لکو کم راوی چیغا دا خپل علاقینا ا بل علااقې ته هجرتو کی او انتقالو کی یعنی بل علااقې تهغلاړ شي یو سړی مثلا هغه د مکی د اغلاړه بغداد ته یو سړی د مدینی د الاړه یمن من ته شام ته راغې نو ددن نسبت به اوس چې منکه د تعارف لکو نو دا به کو اذا ا ارا جمع ب نه هم کله چې یوتن یو مصنف اراده کې د جمع ب نه هم دواړو ترمځ ف انتصابی په پنسبت کې چې مثلاً تد یو را باره ک جمعه کې چره دا راوي پیدا شوي په مک کې دی دا پیدا شوی په مدینه نه کې دی د بل ملکتا نو نکلچ یو سړې اوس د دې راویانو بارکي او دده دا د دوانه نسبتونو هغه جمع کول غواړي نو څنګه بلی کی نو اذا اراد الجمع بينهما في الانتسابي کلچې ارادو کی یو لیکون کې یو مصنف جمع کول پمن د دې دوانو نسبتونو کې نو څنګه کوي فل يبدا بالبلد الاول و بکار ده د ده ابتداو کی دلنبنی کلی نام و کم کلی کی جده پیدا ده ثم بسانی المنتقل الیه بیا باغ دویم نسبت ده ذکر کئی کم زیت چه د انتقال کرده ده کم زیت چه د هجرت کرده ده کم زیت چه د منتقل شوي ده خواه او ویحسنو یا یحسنو امتک ده ویحسنو او دا خبر خدا ان یدخل علی الثانی حرف ثمه حرف ثمه او دا خبر خدا بہتر دا چه دا مسنف دا لیکن که دا داخل کی پاغ دویم نزبت بانی حرف دا ثمه لگا مثلا فیقولو نو دیبا وی دا آغا راوی پا بارا که ولیده حلب چغه په حلب کې پیدا دي حلب شام کې علاقه ده نو دیبه وې دا هغه ریب باركي چېغه په شام کې پیدا دي په حلب کې پیدا دي او بیا رستو د مدینی منووري ته هجرت کړې ده پیدا په حلب کې او د شام په علاقه کې او دی بیا رستو مدینی منووري ته تللې ده نو دیبه سووي فلانن الحلبيو فلان راوي دا فلان فلان په ځېبه داغه نوم واخلي الحلبی، لگا اس ابن تیمیہ چی دے دا دمشقی دے شامی دے نو فلانکے الحلبیو، فلانکے حلبی یعنی دا حلب سر تعلق لرنکے او ثمہ المدنیو، او بیا مدنی دے او ثمہ نا مراد یعنی اول دے په حلب کیو او بیا رسط دے مدنی تتلے دے وعلا هذا عمل اکثر الناس، او بدی باندې عمل د اکثر و خلقو دے دا صدا گو مثلا دیوی او خلکو دی دارنګي کله و تاسو دا الفاظو ګوري یوراوی هغه به مثلا دی یوی علاقی وی او بیا باغه سره لیکل کیږي چې کمزه کی هغه سکونت اختیار کړي نو هغه ځکه اغلی لیکي نزیل او فلان نزیل فلان نزیل مطلب د فلانی ځکه نزول کړي دي او هغه ځکه د سکونت اختیار کړي دي لکه مثلا ا زمنگا یو عالم دی د جرح او تعدیل ډیر بهترین عالم دی اوسم ژوندے دی په قطر کې مولانا خان بادشاہ نو حالان کې غدلته د کوهارد د علاقه دی دا علاقی دے نو اگا اکثر لیکي ا مولانا خان بادشاہ بن فلان بن فلان او ساکینه هغه د خپلې علاقه دلته د کوارد دا غنوم ذکر کې او نزیل دولته قطر او بیا د په قطر په ملکی نزيل یعنی پاغه غزه کی سکونت اختیار کړي دي لودام اکثرا د ذکر کیږي په کتابونو کې متاست تا نزيل و فلان فلان کی په فلان کیږي کی نزول کړي دي یعنی پاغه غزه کی سکونت هغه اختیار کړي دي وعلى هذا عمل اكثر الناس او بدی بانی عمل د اکثریت خلقو دی واذا لم يرد الجمع بينهما او کله چی دی اراده نکید د دی دوانو نسبتونو ترمیز جمع کول یعنی صرف یو ذکر کول غواڑی لهو نبیادی مصنف ل اختیار دی چی عین تسیبا الا ايهما شاءا چی د انتساب دراوی بس کم یو زیتا د د خوخی آغازی تا دی نسبتو کی مثلا یو راوی اغا په حلب کې پیدا دینو کا حلبی لکی او کداغا غا دویم نسبت ته دی اشارہ کی چرد مدنی دی یا د مکی دی لہو این تصبا الہ ایه ما شاعا و هادا او دا عمل دا لک دے کیفا ینتصبو من کانا من قریت تابع تل لبلدت دا راوی نسبت بسرنگ کی گی چې د د یو کلي سره تعلق ساتي او هغه کلی د یو بل غٹ خار د هغې شووي لکه مثلا اوس پښور یو او د غټ بلدي نوم دی یو غټ خار نوم دی, دی او بیا په پښور کې ګړ ضونه هغه داسې دي چې بعض تا اغا مثلا مساشي خبراد وای بازو تا گل بہار وی بازو تا بل نو مخلی بازه تفلان کیټاؤن او بازه تا یوسف آباد او دا ټولې ښنغره او فردوس او د ټولې علاقې نو دا رنګ کلچی او قریا اغد یو غټي علاقې د لاندې طبیبي ندی او راوی نسبت به پای کې بیا په کومه طریقه باندې کیږي خو مثلا د دی یو علاقې نه بلې علاقې یو سړې تلې دی دبمخه خودایي مثال انتقال عن البلد چ شوي دي اوس داوي چې مثلا نو شي اوراوي دي اغه د پاکستان سره تعلق ساتي او به پاکستان کې د یو صوبې سره او به اوسوبه چې د نو د پاکستان د ملک تابع ده او به په صوبې کې ځلې دین نو د پلان کې ځلې سره د دې نسبت بسنګ کیږي د راوی چې موږ حالت ذکر کوو لَهُ أَن يَن تَصِبَا إِلَىٰ تِلْكَ الْقَرِيَا دی مسننف لئے اختیار دے چی دی راوي نسبت او کی الى تلک الْقَرِيَا خاص کلی تا ٹھیک شوا لَهُ أَن يَن تَصِبَا چی دی نسبت او کی دی راوی الى دا غ کلیتا یعنی دا کوم کری سره چې هغه تعلق ساده مزدومه غ کلی طرف ته دی د نسبت کی ولهو عین تصبا او د مصنف د پاره اختیار دی عین تصبا چې د انتسابو کی د غراوی الالبل دتبعه تلها تلک القريه تو چې د نسبت کی هغه غټ خارتا د غټ خار ته اط به ات له تلکل ق تو چې دغ کلی پهغښار کې د نه موجود دی مثلا یو سړی دی هغه په پیښور کې د یو کلی سره یو علاقی سرغ تعلق ساتی نو په ځ ددي چې دغ وړو کې کلي نو مخلی یا دغ وړوکې محلی او د علاقی نو مخلي په کار دا د چې دغ غټښار نو ماخلی چره فلانکې پیشوري. وله او د د د پاره د اختیار مشتا چې عین تصبا الا تلك الناحيه التي منها تلك البلدت منها تلك البلدته او د د د پاره د اختیار هم دې چې دې نسبت کی د غراوی آغا علاقی لقی او ملک طرف تا چې په کم کې دغه بلدا او د خر شامل ده. مثلا چیرې په کی په کار د چې د پاکستان نو واخلي لگ مثلا ومثال ذلك او مثال د دې د ساده اضافه شخص من الباب اوس باب چې د الباب د دا دا حلب یو تابع علاقه دا او حلب چې د اغینه غټ خار د اغینه غټه علاقه اوس حلب چې دو د دا دا شام د ملک علاقه دا یو صوبه دا اوس اضافه شخص من الباب یو شخص چې دینو اغده یو شخص چې دینو هغه د الباب علاقی سره تعلق ساتي الباب کمزې کده وهیه تابعته لمدینه حلب او دا د حلب د غلوې خار دغی تابع یو کلی دی یو علاقه ده وحلب من من الشام او حلب چې دینو دا د شام بیا یو علاقه ده لو فلهو ان يقول فی انتصابه ند دی مصنف د پارا د لیکون کې د پارا دا, دا, دا جایز ده د دې د غراوی نسبت په دې انداز باندې او وی فلان صرف دا غا کلی طرف ته د دې نسبت کی فلان الحلبيو او فلان الشاميو فلان کې حلبي فلان کې دا ټولې طریقې دا جایز دي کمل مدته التی ان اقامها شخص فی بلد نسب الیها خ هغه سوره موده د چ یو سړی پاغه زې کی یو زې کی اقامتو کی پا او کی په یو خار کی نبيه او مغ خار ته دغه نسبت کیږي کی. لکه مثلا یو سړی د د حلب د علاقی او د اوسلار مديني منوریت مدینه منوره منوری کی د څومره کلونه تیر کړل چې دغه نسبت بیا مونږ مديني منوریت کولې شو د عبد الله ابن مبارک قول داد دا اربع سنين سالور کاله دا دا قول دی او هو قول عبد الله ابن المبارک رحمه الله پدی باپ کی مشهور تصانیف اغه کم یو دی نو اغه مشهور تصانیف ممکنو ممکن ادا چې ان عدا عد کتاب الانصاب مخکې د کتاب الانصاب د سمعانی د دې ذکر اغه اومشه په پدې مخکینو عنواناتو کې مونږه د الانساب د سمعانی دا ذکر وکړو ښا زبرحال ممکنو دا ممکن ده چې مونږه اوشمیرو کتاب الانساب د سمعانی کمچی انصاب د سمعانی د بهترین کتاب د تقدمه مم مصنفات هذا النوع چاغا په دې نوعه کې د دې په تصانیف کې هغه مخکیم د ذکر هغه تیر شوې دي زکه سمعانی چې دینو لانه یذكر الانتصاب ال الاوطانی وغيرها سمعانی چې دینو هغه نسبت دراویانو ذکر کوي دا وطن طرف تا چیر دا راوی دا دا کمی علاقی سر تعلق ساتی او دا غی اغا نزبتونا اغا زکر کئی دا غی اغا نزبتونا دا مخ که نمبر 187 بانی معرفتن نسب اللتی علا خلاف ظاهرها کتاب الانصاب دا سمعانی دا ترشوه دی په نوح پندرہ کی نو بہترین کتاب دا انصاب د سمعانی چه تا ده یوراوی داغه نسبت گوری چه ده ده کمی علاقی سر تعلق ساتی او دارنگی داغه ده دا کم نسب سره تعلق ده نو دا طول دا ذکر کی گی و من مضان نی ذکر اوتان لروا تی و بلدانه هم مضان دا تاسو دا مامخ کی ویلیو چه مضان جمع دا مذنه دا مذنه دا هر اغا زیت ویلی کی پ کې تا سره تا ته یو سییس په کثرت سره میلا شي م نو، یعنی بل داسې کم یو کتاب دی چې پ کې تاته د راانو غ د د وط غی د عاقاقو او غی د کمعلاقو سرغ تعلق ساتي د انصاب د س نه بغیر بل داسې کم یو کتاب دی چې تاته د راانو کثرت سرا دا غید د کمی علاقه ته چې نسبت دی تا ته ملاوي دی شي نو ممضان ذکر اوتان الرواتی دراویان او د وطنونو او دا غید علاقه چې کوم کثرت سرتا ته ذکر ملاوي دی شي بیان ملاوي دی شي نو اغه الطبقات الکبره د ابن سعد دی ابن سعد 230 هجری کې وفات ته طبقات الکبره د ابن سعد دی او دا ان شاء الله دا لفظ د چمنکل حجت الله البالغه اغه منګه ذکر کو نو شاصیب دا لفظ د مزنه د شدیر الفاظ یې استعمال کړي دي بار بار په خپل عبارت کې یو دا غینه دا لفظ دی ها دا اخر ما یسرہ الله فی ھذا الکتاب او دا اخری نوعوا ا د ا غنا چې آسان کړه دې د لرا الله ما تا بدی کتاب کی یعنی ما تا الله چې د دې د لیکل کماسان کې بس دا اخرین او عوا معرفت او دان الرواتی وصل الله وسلم علی سیدنا و نبیینا محمد و علی الی و صحبه وسلم والحمد لله رب العالمین